קסם, מאה וששפן. רדיו קסם, 106 FM. רדיו קסם, שלנו ולחצו על הקישור עם תמונת הרדיו גם להזין חי על גבי ה-WW. אז למה אתם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 זהו זה. יום שני? לא. שלישי, לא? אני התבלבלתי ביום. אתה התבלבלת ביום. כן. אבל אנחנו ביום שלישי במעגן ירדים מיל. היום יש לנו שני אורחים באולפן בפעם השלישית, שחרן כהן. נגיע אליהם. בפעם הראשונה, בהפנאה הרמונית. שלום. שלום וברכה. אנחנו משחקים המיקרופון פה כי... יהיו לנו גם ביצועים לייב. Live in Unplug, באולפן. כן, הבאתי גיטרה. זה היה שחר. שלום. הוא הביא גיטרה, דפנה הביאה... טמבורים. טמבורים, ואני אדפוק עליך לוחן. אני הבאתי את אמירה. היא גם מנגנת. גם מנגנת. הבאנו פה. היא מנגנת טוב מאוד. גם דותן הבאנו פה. בוודאי. ואת אהרון פה. אני פה, אתה פה, גם שלישי פה. והנה, פעמיים נהדר, אנחנו התחלנו עם uh, היא תיקח אותך מתוך התקליט הראשון של דפנה הרמוני שיצא ב-86 מי שביים זה מיקי... והאדם שעכשיו נמצא בארץ בימים אלו ובדיוק שבוע שעבר הוא ביים את תקליט לדיסק הבא שלי שייצא בקרוב לשיר שנקרא בוא ניסע יפה, יש לנו גם שירים uh, חדשים יותר של, uh, של דפנה שנשמע בהמשך, לפחות חלק מהם. יש לנו כאן תקליט שדרים נדיר, שנקרא, זה תלוי רק בנו. כן, זה יצא בתור שאני סינגל. שאני מקנא בדפנה שאין לי אותו, אבל מה לעשות? כן, נדאג שיהיה לך גם. זה ההבטחה. כן. Uh, טוב, הנה, וככה היא תיקח אותך, uh, גובה לו שם... Uh, כן? כן. עכשיו אנחנו פה בהתלבטות עם מה אנחנו רוצים להמשיך. לדעתי כדאי שנמשיך עם התקליט הזה, זה תקליט נפלא. אוקיי. דפנה, תבחרי. מתוך התקליט הראשון. את תבחרי. תן לי להיזכר. בבקשה, תיזכרי. אוקיי. בואו נראה. הוא בעוד ההתלבטות נמשכת. כן. נו, מה? לא, אתה רוצה להגיד משהו, אני רוצה להגיד משהו אחר. אתה מתחמק מהתפקיד שלך כשותף להגשה. מה שאני רציתי להגיד זה שכמובן, דותן ביבי בצורה טכני, אמירה מפיקה. ואנחנו ברדיו קסם. אנחנו ברדיו קסם. איפה נהיה? אני אשמח, יש לי אחד שבא לי, שהוא שיר שלרוב לא כל כך משמיעים אותו. דפנה בחרה. אז כן, בא לי דווקא לשמוע את השיר הזה. לא נדע על מה. לא נדע על מה. איזה צד? שזה צד? זה צד שתיים, צד. שיר אחרון. שיר אחרון, בדיוק. זה אותו מקום בדיוק. ככה יצא טוב. אז הנה אנחנו בסוף. היא תיקח אותך, ואנחנו עוברים מיד לשיר לא נדע על מה, לא נדע על שמסיים את הצד השני, שמסיים את התקליט הראשון של דפנה הרמוני, הנה. הוא מגיע. כבר הנה זה שיר שלצערי בהופעות הוא לא כל כך, אתה יודע, הקהל רוצה יותר שמח וזה, אבל זה שיר מדהים. כאילו בארגון שלך יש כמה וכמה וכמה לעיתים כן, גדולים, אז כן. ברור שהם מובילים. דרך אגב, אני נזכר עכשיו שלפני, וואלה, המון המון שנים, לא שזה אומר משהו על הגיל שלה או על הגיל שלי, <laughs> אז ראיתי אה, הופעה של דפנה באיזשהו, באמפי שנמצא שם בגני יהושע, השכחתי את השם שלו. אמפיבול? יכול מאוד להיות. אמפיבול, כן. הייתה הופעה נחמדה מאוד ככל שאני זוכר, בזיכרוני שהולך ככה ו... כן, המקום הוא פשוט... זה היה עם הדג נחש או לבד? לא, לא, לא, זה בשנות ה-80, בשנות ה-80. עכשיו, במהלך התוכנית הזאת, פעמיים אני אגנוב לכם אייטם, אבל איכשהו זה מתקשר אלייך. טוב, השבוע, או בסוף השבוע שעבר, יצא מחדש התקליט שירי ילדים של אריק איינשטיין ורוב הקסלי. Mm. Uh, הוא יצא עוד קודם בדיסק, עכשיו הוא יצא גם במהדורת uh, ויניל. עכשיו, את השיר שאנחנו uh, נשמע, שנקרא "הלילה אין מה לחלום", השיר הזה נכתב, הוא כמובן במקור שיר של רוב הקסלי שכתב אותו uh, באנגלית, באנגלית הוא נקרא The Sunday Evening Song, והוא סיפר... לי, כן? כן. סיפור הוא סיפר לי, כן? הוא קבע פגישה עם אריק איינשטיין, ויצא שזה בדיוק ביום שבו נפטר אבא של אריק איינשטיין. יעקב איינשטיין, שהיה שחקן. הוא התקשר לשאול אם לדחות את הפגישה, ואריק אמר לו, לא, תבוא. והוא בא, והם אשו, והוא השמיע לו את השיר הזה, ואמר שזה כנראה נגע לליבו של אריק, יש שם משהו מלנכולי. בשיר הזה, והאריק נתן את הלחן אה, ליונתן גפן, שכתב לו מילים עבריות, וככה נוצר השיר. ולמה זה קשור לדפנה? זה קשור כי ברבות הימים דפנה הופיעה יחד עם אה, אריק ושלום. נכון. אז, אה, אז הנה, קישור ראשון, בוא נשמע את... נראה <מנזה> לי <מנזה מנזה> דופה שהייתה בצבתא. לא, הסיבוב לא הענקי הענק אה, הזה, הסיבוב כן. אריק כן. ושלום. הלילה כן, הנה. מביט ומתרגץ, כי הוא מחכה שאחבא את המנורה שלי. חלמתי כבר על שנייה, שנרדמה באור, ברחה אל תוך היד, ולא רוצה לה In the night of the night of the night of the night, the dreams of the night, and perhaps you will know more about you. The dreams of the night of the night, perhaps they are in the night of the night, and they are waiting for you, and they are coming. nel tocca e si ai guarda pone dove si twenty una che che par par a donne e si viene par guarda e narito e ai e sang i sang i don кой part and a l richtig means who חלמתי את כולם, ואולי אתם יודעים איכן, החלומות כולם. כן, זהו זה, שירים מדהים. זה היה אריק איינשטיין בשיר של רוב הקסלי, ואנחנו חוזרים עכשיו לצמת חמת באולפן, פה לשחר כהן ולדפנה ארמוני. ועכשיו אנחנו הולכים לשמוע, זה יהיה לנו, נעשה את זה, כן, אנחנו נתחיל עם השיר הראשון, לייב, שהוא... יש לנו בעצם, איך, אה, אוקיי, אני צריך את הזה, אללה אחי ידע. תגנוב לדפנה אז זהו, הכנו את להיות איתך, שזה הסינגל החדש שבו אני מארח את דפנה, והכנו גם את ספק ילדה, ספק אישה שלה, אז בואו תגידו לי, מה מתחשק לכם? אתה תתחיל... נתחיל עם הסינגל, ואחר כך מיד נעבור לביצוע, <laughs> לביצוע הליב השני, אם יהיה כוח לשניכם. יש, יש מספיק בוא כוח. אבל בוא, בואי נזכיר את ההופעה שלך. כן, ההופעה חשוב. שלי, כן, ביום שישי, ערב שישי, השלושים לשמיני, קפה ביאליק, תל אביב. סיום טוב לביאליק 2. לקיץ. כן, זה סיפורים פיקנטים מכל החיים, זה נקרא מאז ועד היום. ואני מאוד אשמח שתבואו ותתקשרו רק להבטיח את מקומכם, כי אם לא יישארו כרטיסים, אז לא יהיה מקום. תצטערו. זה סיום טוב לקיץ ככה, כזה, כזאת הופעה. זה 036-200832. עכשיו, מוישל כמובן לא יכול לבוא, אבל... מי שלא דעתי... אנחנו נגיע, אנחנו נגיע. שיהיה באמצע השבוע. בבקשה. אני בטוח אגיע, כי אנחנו הולכים לבצע גם שם את להיות איתך ואת ספק ילדה ספק אישה, אז גם הגיטרה הזאת ואני נהיה שם. ואני כבר הופעתי פעם אחת עם דפנה, אני יכול להגיד שזה מופע מקסים, עם כל הקלאסיקות שלה מכל השנים, עם שלום ועם אריק ומהסולו שלה, אפילו מימי הלהקה הצבאית היא חוזרת לתחילת הקריירה. מאוד מעניין, שישי הקרוב קפה ביאליק. אז לפני שאני מעביר שוב את המיקרופון לדפנה, אנחנו פה במצוקת מיקרופונים, יהיו לנו עכשיו שני ביצועי לייב, ואתם מוזמנים לשמוע, ליהנות. דפנה הרמוני, שחר כהן, בבקשה. תודה רבה. משה, אם אתה תואיל, אם אתה תואיל לצלם אותנו בזמן הביצוע שיהיה לנו תיעוד, אז אני מצלם, רק זה הפוך, אתה צריך לראות את המסך, ואז אתה תראה אותנו. אוקיי, זה להיות איתך הסינגל החדש שיצא לאחרונה, בואו, דפנה מתארחת. הזמן עובר, מי שהוא אומר, מי שהוא זוכר, והזמן יעשה את שלו, ופינות יעגל, יעצב אותך, ואתה בשלך בוער. הזיכרון עובר, אם הוא טוב או רע, תלוי איך תספר, ונמאס כבר לבחוש בעבר, אז אני מתקשר, יש שם צחוק קטן, ומבט עיוור. תן לי דקה להביא ולשכון, לשכוח מיד להחסיר את המכשול, להוציא את הצד שרציתי להיות כביכול. תני לי לצחוק מהכל בגדול, להיוולד מחדש, להתגלגל על החול, להאמין שיש משהו תמים בלהיות איתנו. והזמן עובר, מי שהוא אומר משהו אחר. ואז את זה פעם מזמן, לעצמי מהרהר, בגיל שש עשרה, כשהייתי ער. אדם מדבר אליי הוא רוצה באמת, גם אני משתדר לא את זה פעם מזמן לעצמי מהרהר אין חדש זוכר וגם זה כבר תפל תני לי דקה להבין ולשקול, נשכוח מיד להסיר את המכשול, להוציא את הצד שרציתי להיות כביכול. תני לי לצחוק מהכל בגדול, להיוולד מחדש ולדל להתגלגל על החול, תאמין שיש משהו תמים בלהיות איתה. האור זה לא יש שקר יש כמה שכבות מי יודע אולי את תוכלי לגלות את כולן תפני לי לצבוע בצבע אחר להסיר את העבר ממדם ומתפורם להאמין שיש משהו תמים בלהיות איתנו תודה רבה. שמירה על הצפה עם שני, כי כולם מחזיקים פה. קשה. כן. טוב, ועכשיו, עוברים, ממשיכים. כן. ספק ילדם. של דפנה הרמוני. והתקליט הראשון. להיזה צחי. יאללה. אחד הסתבכתי עם שני, רוצה את שניהם והם רוצים אותי, הם מסתבכים בדו בדרך עקיפה, אחד רוצה לדעת איפה הוא טעה, השני רוצה לשמוע שהוא הצודק, כי שניהם לא רוצים להיות הזה שיזתלק, כל אחד אותו דבר וכל אחד אחר. אחד הוא עוד צעיר ואחד הוא כבר בוגר אחד הוא להיום ואחד הוא למחר וכל אחד מהם אמר לי את אותו דבר מה? מה? כך אמר לי מותקת גדולה מותקת יפה מותקת ספק יד או ספק אישה כך אמר לי מותקת גדולה מותקת יפה מוטה קאטיו אז אל תשמחי אותה מצב שהוא ממורמר, וכל אחד מהם אמר אותו דבר, תבחרי בין שנינו מיהו המתאים, כי אני והוא רוצים אותך. אחד הוא להיום ואחד הוא למחר, וכל אחד מהם אמר לי את אותו דבר, מה? כך אמר לי מוטה קט גדולה, מוטה יפה מוטה ספק ילדה, ספק אישה כך אמר לי מוטה יפה מוטה יודעת שאני מאוהב אבל זה סמכי המצב אמר לי מוטה קט גדולה ומוטה יפה ומותק את אישה, ומותק את ילדה. אמר לי מותק, מותק, כך אמר לי מותק, כך אמר לי מותק, הוא אמר לי מותק, מותק, כך אמר לי מותק, מותק נו, היה מותק של ביצוע, נכון? זה היה, נחזיר לה איזה מיקרופון ככה. בבקשה. יש לך שניים בחייך, למה אתה לא נותן לה אחד? הגיטרה תפסה לי טוב, אבל... זה לא מחובר לשום יכול ללכת לשם. טוב, קודם כל זה היה יופי של ביצוע. שני הביצועים היו יופי של ביצוע. אז מה, אתם מתארחים אחד בהופעות של האחר? כן. כן? כן. ו... כיף לעשות שיתופי פעולה, תמיד כיף. ואת עדיין מופיעה בתיאטרון, כן. אני בבוסטן ספרדי כבר 22 שנה, mm -hmm. אמנם יש כבר uh, פחות הצגות, אבל עדיין עשינו איזה 2,200 הצגות עד היום, שזה סכום לא מבוטל של מופעים, הצגות. Uh, כן, לא הייתה שום הצגה אי פעם בארץ שרצה כל כך הרבה זמן. מוסד. כן. וכשאת uh, באוסטן ספרדי, אז את uh, רואה כבר uh, דור שני של uh, צופים, אה? Huh? הורים באים עם ילדים. כן, אנשים מגיעים שוב ושוב ושוב, כבר עם כל הדורות הבאים, עם הדורות הקודמים, זה מעניין לראות את זה, זה כמו רוקי הורף אילם שהוא כזה, יודעים את המילים, שרים ביחד איתנו, זה הופך להיות uh, חוויה כזאת. וזהו, וחוץ מזה יש את ההופעות שלי, ואני מלמדת פיתוח קול גם. ובבתי ספר, והופעות זה מאוד מאוד כיף, כי יש לי גם הופעות גדולות. אני חזרתי מהופעה שהייתה באילת, מאוד uh, מרגשת, עם uh, להקה שהתכוננה שם, ואני הגעתי רק להצטרף אליהם. עשינו חזרות יום לפני, והם כבר הכירו את כל החומר מהחזרות שהם עשו. זה היה כיף גדול. ויש לי את ההופעות האינטימיות האלה, שתמיד בקפה ביאליק, כל חודש אני מופיעה שם, וזה... מופעים מאוד כיפים, כי זה מאוד קבוע, אינטימי. יש קהל קבוע? את רואה אנשים שחוזרים? אה, יש כאלה שחוזרים, כן, אבל אה, זה מקום קטן, אז יש מקום לעוד קהל שיבוא ויגיע וייהנה, ובאמת זה, זה כיף, כי שם זה, זה מאוד, אה, אתה יודע, כזה ביתי. פתוח, ביתי, אה, מאוד אה, זורם, נעים כזה. עם... אז את מופיעה שם עם אה, גיטריסט? אי, לא, לא, עם, עם קלידן. עם קלידן. עם קלידן, כן, זה מתחלף. תמיר מילר לפעמים, ולפעמים טל בביצקי, וכל פעם אני עם שניהם. אגב, טל בביצקי הקליט איתי את להיות איתך ואת כל האלבום החדש שלי, אז זה גם איזשהו... כן, זה עוד איזה קשר, נכון, כן. אנחנו בכלל הכרנו באלבום אחר. כן, נכון. תגיד איזה אלבום של מי, נשים את המיקרופון באמצע, אז נקלוט את כולם. שיטת ה... מה הלוהט. כן, אז דיברנו... על טל בביצקי, זה הזכיר לי שהחיבור בינינו נהיה בכלל, אומנם היא להיות איתך לאלבום שלי, אבל עוד לפני זה, אני ודפנה, שנינו השתתפנו בפרויקט שנקרא שירים מהמיטה, של רועי אבין זיכרונו לברכה, חולה ALS, ALS, ניוון שרירים, שממיטת חוליו כתב אלבום שלם, הביא את הדג נחש, את דפנה, את ורד קלפטר, סגול 59 ידידי, שהקליט קולות בבראשית, אגב, שגם נכנס לאלבום שלי. ו... ועשיתי דואט עם שחר אבן צור. ולדפנה היה שם דואט עם שחר אבן צור, מאוד יפה, משהו מין איזה רוק אה, סול כזה, נכון? Okay. אה, ואני עשיתי שם שיר שנקרא חייו שיהיה שוב שמח. אגב, גם כן אה, סוג של אה, <coughs> דואט, זה היה ממש דואט, אה, עם זמרת בשם דניס קורביץ, ואז אני פניתי לדפנה, הכרנו שם ככה, התיידדנו. תראה, תקשיבי, יש לי שיר בשם להיות איתך, שזה בלדת רוק. ושיר אהבה, ומי יותר מדהימה ממך, אני מדמיין שם קולות כאלה עוצמת, עוצמתיים, והיא הסכימה, לשמחתי הרבה, והגיעה טיק טק לאולפן ועשתה את זה, ואני ככה חב לה את תודתי על העניין הזה. זה באמת הוסיף בדיוק מה שהשיר היה צריך. ואחרי שהקלטנו את זה, אז אנשים אמרו, אוקיי, קולות וזה, זה נחמד, אז כאילו, מה, מה מעבר לזה? גם אני הרגשתי שאפשר לקחת את זה הלאה. ואמרתי לדפנה, אוקיי, אז בואי בואי נעשה את זה אולי בגרסה כמו שעשינו היום, שהיא כבר קצת יותר קרובה לדואט. באמת לעשות זה בהופעות, התארחנו גם בטלוויזיה, בכאן 11, והיא התחילה לארח אותי גם כן בהופעות שלה בקפה ביאליק. אז יש כל מיני דברים עוד ככה שמתבשלים בינינו, אני מכין איזה שיר יפה לדפנה גם, <laughs> היא עוד לא שמעה אותו, אבל בקרוב זה יהיה מוכן. הפתעות. כן. Uh, טוב, אני רוצה לחזור ברשותך לאלבום הראשון. כן, באיזה שיר uh, שמה? אני חושב שאנחנו לא יכולים uh, להעביר את התוכנית הזאת בלי לשמוע את אלה. אז uh, משה מחזיר עכשיו את הטלפון <laughs> לשחר, ועכשיו, ועכשיו תהפוך צד. תהפוך צד, נלך לשיר האחרון. שיר אחרון בצד הראשון, okay. השיר שסוגר את הצד הראשון, יופי של שיר. טוב, אתם, המחט ירדה, עכשיו אנחנו מגיע, מחכים אני... קצת, ככה זה עם וינילים, אין מה לעשות. סוף הקודם. אתה סוף הקודם, אבל עוד מעט יגיע... יגיע, יגיע. אל... יגיע. אנחנו בטוחים. כן. כל שיר מגיע בסופו של דבר. Okay. זה גם, הקודם יפה מאוד מה שאומרנו עכשיו. אגב, השיר הזה נכתב על היחסים התלותיים של מדינת ישראל בארצות הברית, שישראלה... היא אלה. היא האלה הצעירה, והיא... אלה, אלה. תלויה בגבי אלה. תגידו לי מה קורה אלה, מה הבחור... עושה לה, היא עוד ילדה קטנה. מה קורה לה? מה אם זה סתם נדמה לה? חולמת שהוא קורא לה, קוצה עירה. לא מבינה, מאמינה yo lawyer he sana She will be seated, she will also be seated, one day he doesn't want anything else, she will be seated. שזה נדמה לה, אלא המסכנה. כן, אז אתם מאזינים לרדיו קסם 106FM. כל הזמן. מה רצית להגיד? מה שרציתי להגיד, שזה כמובן אחד השירים, שלום חנוך, אני רוצה לומר. אחד השירים הבולטים ביותר, הזכורים ביותר מתוך, מתוך האלבום, אלבום הבכורה של, של דפנה. אבל לדפנה יש עוד לא מעט שירים חוץ מאותו אלבום. ואחד מהם, אני חושב שהזכרתי אותו בתחילת התוכנית, וזה תקליט שדרים, דפנה הרמוני כתבה, יוסי פיין, אה, יוסי פיין הלחין, okay. ועיבד. ומן הסתם גם ניגן בס, וזה נקרא זה תלוי רק בנו. כן, כתבתי את המילים בארץ. ממתי לו את זה, בקסט, שלחתי לו את זה, והוא שלח לי קסטה בחזרה לארץ. אז לא היה כמו שהיום עם האינטרנט. כן, אז שלחתי לו את זה. ונכון מהשיר הזה. השיר הזה הוא משנת 1990, משהו כזה. זה בעצם כתבתי את זה. שיר שכתבתי לחבר לשעבר שלי, והשארתי את ש... השיר הזה, As is, כמו שהוא, אה, את המילים שלו, שלחתי ליוסי פיין, שהכרתי אותו עוד טרם לכן, שלחתי לו את זה עם מישהו לארצות הברית, ש... שטס לשם, כתבתי את זה, את המילים, הוא כתב לזה מנגינה, שלח לי את זה בקסטה, וככה הקלטתי את זה לדיסק השני. והבאתי את יוסי לארץ, שיעשה את כל ההפקה איתי של הדיסק השני. עכשיו אנחנו מהמרים שזה 45, תכף נדע אם ההימור שלנו נכון, הימרנו טוב, זה תלוי רק בנו, גם על שזה 45, הרבה משהו כן, אמרתי קודם שלגבי עבודה עם יאיר רוזנבלום. כן. אז היו אנשים שאמרו שהוא קצת היה קשה, אבל אני הבנתי ש... ואני כאילו שגם לי יצא לעבוד איתו בלהקה, אז אני אומר, הוא לא היה קשה, הוא היה איש פרפקציוניסט. נכון. וכל זה נבע אך ורק מזה. נכון. אני מאוד התחברתי, אגב, אל הפרפקציוניזם שלו, כי גם אני כזו. מאוד מאוד אהבתי את העבודה איתו, אהבתי את הדיוק שלו, את האכפתיות שלו מכל דבר. אני יכולה להגיד לך בפה מלא שבאמת שהוא היה המנטור שלי של אז, והרבה מאוד מהדברים שאני עושה על הבמה עד היום, זה דברים שאני למדתי ממנו. אני... והיום הבנתי שזה בדיוק 23 שנה למותו. אני חושב שכל מי שיצא לו לעבוד איתו... וגם אחר כך עם בני נגרי שהוא נהיה נפטר בשבוע שעבר, זכרונו לברכה. אז פשוט יצא אומן ברמה גבוהה בגלל ה... שניהם היו הפרפקציוניסטים כן. שידעו לעבוד כן. עד הפרט האחרון, וזה אגב, מה שהיה. אגב, הוא היה. גם התעקש שאני אשיר את השיר בתוך, בגלל שעבדתי איתו בלהקה הצבאית עוד לפני שטרם הסרט הלהקה, הוא <ע> התעקש. <ע> <ע> כן, אז מה שקרה, הוא התעקש שאני אשיר את השיר בתוך, ואמרו, אבל היא לא יכולה לשיר את זה בגלל שאין... אה, אה, זמרות אה, מהצבא שיכולות לשיר. אז הוא אומר, אבל אני יודע שיש להקות צבאיות שהופיעו. אמרו, להקה צבאית כן. אז הוא אומר, אז מה הבעיה? צוות הוואי חיל האוויר, עם הסולנית דפנה הרמוני. וככה זה עד היום מוצג השיר הזה בתוך. טוב, אז אנחנו אה, קופצים עכשיו לשיר מקסים התאר בתוך. בתוך ואנחנו נשמע את השיר שדפנה בחרה. כן, את שלווה, הכי הגיוני. השיר שכביכול גנבתי. אבל למטרה טובה. למטרה טובה. על המחנה נדלת יריה, על המעל כוכב זורע. to the adversary And the dying of worship And shirt of love איזו ממשלה בא ועוד שבוע עבר הנה, אז עכשיו אנחנו נותנים לשחר לעשות ביצוע. כן, שחר הזכיר שיוסי פיין, ששמענו את העיבוד ואת הנגינה ואת הלחן שלו קודם, ניגן... ואנחנו רוצים להשאיר לנו דויד באוי. אז הנה, מה של דויד באוי? אני אשאיר את דה שגם נירוון, החידשו בשנות ה-90, זה ללהיט הרבה יותר גדול ממה שזה היה במקור. ואני במופע החדש שלי, שורשים, זה בעצם מופע שאני לוקח בו השפעות מוזיקליות עליי. מבואי ופינק פלויד ונירוונה ודברים מהסוג הזה, ועד שיר בעיראקית פוגל נחל של האחים אל-קווטי, <אח> <אח> ועושים ביצוע רוק לאינטה עומרי, ואהוד בנאי, וכל מיני דברים, <אח> אנחנו, <אח> גבי שושן שחידשתי באלבום שלי את בראשית, ובעצם יש לי הרכב כזה שמשלב רוק עם הצליל המזרחי האותנטי, יש לנו מצד אחד... הגיטרות, מצד שני סאז שזה mm. כלי טורקי וזארב שזה כלי פרסי, אנחנו עושים שילוב מאוד מעניין. אני אנסה לתת עם הגיטרה משהו, בוא נראה, בוא נשמע. משהו מהצליל הרוק אוריינטלי נקרא לזה. כן. לא ננסה. אין בעיה. of was and when although I wasn't there he said I was his friend which came in some surprise I spoke into his eyes he must have died alone a long long time ago when me I never last control. It's your face to face with the man who saw the world. I left and shook his hands And made my way back home I searched for foreign land For years and years I roamed I gazed, I gazed, we stared To the millions here We must have died alone A long, long time ago War. It's your face to face Who is the man who saw the wall? זה היה בלי הכלים האוריינטליים, אבל איזושהי טעימה. ב-12 לתשיעי אני אגיד שבמודיעין אנחנו מופיעים בקפה תרבות 443. תבואו, כניסה חופשית. אוקיי. זה בלי דפנה, זה אני ועראק רוקס ההרכב שלנו. נו, תראה איך הגענו לסופה של עוד תוכנית. אבל מה, אתם יכולים לחזור אלינו בשבוע הבא, כי יש עוד מדע נבינים בשבוע הבא. ואנחנו, קודם yani… כל אנחנו אומרים תודה לשחר, תודה לדפנה, ותודה למשה, תודה לך, ותודה לאמירה, ותודה לדותן. ולכל המאזינים שלנו. בוודאי, כל אלה שהגיעו בפייסבוק. והגיבו רבים בפייסבוק. ונתראה, אני מקווה, ביום שישי בקפה ביאליק, בהופעה של דפנה ארמון. המשותפת שלכם. אני רק אורח שם. ואנחנו מסיימים בעוד שיר נפלא מתוך האלבום הראשון הנפלא. אוהבת אותך, עוזבת אותך, אנחנו עוזבים אתכם, אבל רק לשבוע, רק לשבוע. שוב, תודה רבה לכם שהייתם איתנו, תודה רבה למאזינים שהיו איתנו. זהו, זהו. להתראות, חבר'ה בפייסבוק, חם וטוב, ביי. ש... אז בידי, זה עוצר בעדי, רוצה לבדי, רוצה לרקוד, רוצה לשיר, לפרוט כנף, לעוף מעל העיר, ולשוב אל חושיי, שוב להדלית את נשמתי ולבדי, לדעת